Допоможе. Я підвівся. Террі відчув мої вагання і теж зістрибнув з дивана. Судячи з махання хвоста, колба його також інтригувала. 25-15. 25-15 це матюк. Якщо це примітивний шифр і це літери, тоді це бдад, бдад. Дух святої колби. Інколи техніка, яку створено для об'єднання людей, тільки поглиблює твою самотність. Тимофій також був поза зоною досяжності. Можливо, десь там, в цій невідомій зоні, разом із Сарою вони танцюють тарантелу. Я пішов на кухню, відкрив лептоп. Жодного листа навіть Іраклій Іванович Кожевніков не надіслав мені пропозицію придбати чергове лайно. Олексава Тутін не поділився рецептом орендування землі. Джейнс Міллі та решта недоумків не запропонували купити Віагру, гумові насадки на пеніс у формі сердець та компаси Ролекс. І навіть ніхто зі штатних працівників тих трьох офісів, з якими я співпрацював, не надіслав китайського бога грошей та інших провідників до заможного щастя. Коли вам не надходить спам, вас не існує. Террі поблажливо дивився на мене тепер вже з кухонного дивану. Він солодко позіхнув, у своєму існуванні він не сумнівався. Написати листа «Саро, якщо в тебе читається кирилиця, дай знати «Бдад»,» – написав я. Відправив I love you. Навздогін надіслав ще одного «Ти ме привіт, ти де, Бдад». На цього листа я отримав швидку відповідь. Чемний автомат повідомляв мені, що Тимофій Тополюк – «Аут оф офіс», і чекають вони його не раніше, ніж через три дні». А якщо мені щось конче потрібно, можна звернутися до Ганни Мінько. Ця інформація мене трохи здивувала. Я не можу сказати, що ми з Тимофієм щодня спілкуємося, але коли він кудись їде, то принаймні запитує мене, що мені звідти привезти. Тому я зателефонував. Але не Ганні Мінько, а Тимофієві мамі. Привіт, Павлику, а фійки немає, сказала вона. Все-таки мамам друзів ми пробачаємо багато чого. Зокрема, цих жахливих Павликів, фійків, катюсиків, олегоньків, колясиків, лориків, світульків, дрюсиків, нюсіків, персонажі комашино папушкового світу. А де він часом не знаєте? На змаганнях з шахів. На змаганнях з шахів? А чого він туди попхався? Адже він не грає в шахи. А хіба я тобі говорила, що він поїхав грати? Ні, він поїхав туди відпочити. Змагання влаштувала спілка психологів-аматорів задля спілкування. Зрозуміло. Я мовчав, але слухавку чомусь не поклав. Звісно, мати Тимофія збагнула, що треба про щось мене запитати. «А як у тебе справи?» «Ну, звісно, як справи. Та нічого. Можна сказати, все окей, в нормі. От тільки сьогодні вранці геста позабрав у мене комрада Барадеро Анєхо. Я, звісно, розумію, Павлику, що ти доросла людина, трохи розхитана після розлучення, тим більше з такою розумницею, як Нюсік, і зараз ти заслабкий». Звісно, ти можеш будувати стосунки з будь-ким, і мені б не хотілося втручатися в твоє життя, але оскільки ти вже зателефонував, і оскільки ти мені не чужа людина, то я хочу сказати тобі, що я просто не можу зрозуміти, що в твоїй хаті робило гестапо, і чому ти живеш з латиноамериканцем. «Павлику, ти вживаєш наркотики?» Мені було важко знайти правильні слова, тому я ввічливо подякував за турботу, сказав, що наркотиків я не вживаю, перепросив за клопіт і попрощався. Я вже трохи розповідав про Тимофія. Він не був психологом, але дуже любив висловлюватися як психолог, аналізувати вчинки людей та їхні слова. Тимофій, так само як і Інна, був моїм однокласником. Вона його терпіти не могла. Коли Інна його бачила, її брови знищували її ж очі, опускаючись на них як прес. «Реальний придурок та латентний гомосексуаліст», – говорила про Тимофія Інна. Я цікавився у Тимофія, чого він дійсно розмовляє та поводиться з Інною, немов ідіот. У нього була спеціальна манера підінничати, як він говорив. Коли він з нею спілкувався, то постійно перепитував, запинався, кліпав очима та мав розгублено-млосний вигляд. Крім того, він жестикулював, правою рукою наче постійно щось пропонував – серце Данко, візьми яблучко-апельсинчик або щось подібне.